Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Salatun wassalamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi washabbihi wasallam taslima kaseera. Allahu جل و لا فendrojm vetem prej te ndim dhe fale kërkojm lavdata te bekimit te Allahut qofshim Muhammedin sallallahu aleihi wasallam bifamine te shokut dhe te gjitha qi ndike n rrugne tyre deri ditin fund te ksa bote. Nëndërodozër, ime sot në këtë ditë gjumaja dhe në këtë piesë ku këmi tëjtuar temët të ndryshme dhe në tëjtimit e fundit ka qenë aja që ka të bëjme një prej problemat më dhaja që me tojë balavachot njëri unjet në kësaj bote njënga rënuësit kuriosor të besimit të ti dhe të investimit të tinit në kësaj bote dhe pse njerëzit fatke cësht Këtë problem, këtë rënuës nuk e trajtojmë seriosisht Më gjithat, a i nbetit shumë seriosis Andaj kemi përmendur se ne kemi për obligim që Qështja ti trajtojmë si pas asaj që i ka trajtu zotit e barakotale Atë dhej për që Allah e ka trajtuar si të rëndësishme Duhet ta trajtojmë si të rëndësishme Atë dhej për që Allah e ka trajtuar si të rëndësishme Ta trajtojmë si të rëndësishme, e kështë më ratë Në të kemi thënë se shirkë është padushim vepra me rëzikshme që njëriwe mundet me rëndë të njëtë në kësoj botë. Të kemi përmën në disën nga shambujt kryesor dhe vëprimit praktike se si mund të manifestohet shirkë njëtë në kësoj botë. Dhe padurim se praktikat e përdishme të njerëzve e që kanë të bëjë me kët problem janë të shumë të lloj-llojshme. Por i kam përmend disa si shambull, për tyra si shembull për treguar se çka do të thon praktikisht, do të thon shirku. Shirku është problem i madh, por nuk është problemi vetëm. Njerëzit na aport me besimin Allahun te barekuta kanë edhe probleme tjera. E që ne duhet të interesojmë për problemet që ta ruajmë besimin tonë ta ruajm raportin me Allahun xhalla xhala luh gase begatia më e madhe që e gëzoi mid në kësaj bote është besimi në Zotin. Pa besimin në Allahun xhalla xhala luh nuk ka kuptim as jeta njerëzit, nuk ka kopëti më të begati që i gjson, dhe nuk ka realisht të ardhmë për të as në këtë botë as në botën tjetër. E ardhmja e duhur, shpëtimi i duhur është i ndëlidur me besimin e Allahut që do xalu. Me besimin në Muhamedit alayhisalatu wasalam, andaj të nderuar rrezë, kët besim duhet të mëruhet. Duhet të mëruhet edhe në aspektin e ndërtimit me ndërtuar vazhdimisht me fuqizuar poda mëruhet nga faktorët e jashtëm që e rrezikojnë, e rënojnë, e prishin, e lëndojnë e gamën e rrezikshme dorës shirkut. A është shërë ko problemi kërësurën në port me imonin? Nuk është. është problemi maj madhë po, po nuk është problemi i vetër. Ka dhe problemet tjera. Andaj dhe të dhe të flasë sot edhe për, për, për një problem tjetër që e rëzikon besimin e që fatë kështë si njerë nuk jam të kujdeshëm sa duhet në raport me këtë problem. Cilë është kë problem? Problemi dyftërsisë që në gjuhën e fes quhet nifak apo munafkat. Do nifoku, të ndroozën apo dyftësia, hipokrizia është problem i cili rrallë është ka të bëjë me besimin, ka të bëjë me të brendshmen e pastaj manifestohet në forma të ndryshme në aspektin e në aspektin e jashtëm. Çka është dyftësia? Shkurt më e definu është dhe me thonë të fshihurit e diqkafit ndërso të ekspozuarit e diqkafit këj tjetër. Do në ajve prënë me jetë paralele. Diqka tjetër ka brenda, beson e diqka tjetër, ndërso deklerohet krejtësisht ndryshe. Dhe pa të shumë se një faku është një si kurse shirku në aspekt në ndarjes kemi një fak i cili e rënën persisht besimin nuk len asni e thërmit besimit kur ndodh kjo kur njëri nuk besën si në që është me zamër në zamër e ti ka mohem nuk i prënën reglët e islamit nuk e prënën islamit si fe a i ka qëndin në islamit nuk, nuk është i bindë në fe mirë pa Shfaqet si i tijlë Përshka këtë rëthënëve të saktuara Përshka këtë intereseve të saktuara Ndo një presu një eventual qaj me ndonëse Ndo më thonë i bëhet problem E kështu më radhë Shfaqet si i si tijlë Kjo është kategoria më rëzikshme Këta e më të këqit Përënda e dhe Allah u të barë këtë ka këtë thonë Indel munafikine Fidërkil asfeli minel nërë Munafiket do tjenë në Nivelin më të ullë t Kështë janë më të këshit Janë më të rëzikshme Shikoni Allahut e Barakotala Në fillim Në Koran Kër i ndon njerëzit në bas të besimit Besimtarët të debat shumë Hon ua Për menë cilësit Në tri, katëra jetë Pasaj kalan flet për Mos besimtarët Që do të flasim edhe për mos besimin Për ta fletë në dy ajetë Ndërso kubi e fjale për munafikët Pas taj me radhë Në surën bëkare në fillim më njerë Fletë në më të e përse dëmë në të e të e të dëmë në të e të e të fëtë Allah për ta Pëse? Këtë këtë janë më të rëzikështë në përfetet Në me thonë Kategoria e hipokritve Janë kategoria më rëzikëshme Më që në një të ta që E më shethin besimin E ka disa që Anë të besojnë ata, mirë po besimi të tërë është pandikim njëtë. Besimi të tërë është pandikim njëtë. E kanë besimin ma tje për të konzervun mërana, të mund të pa përdorën, të pandikim. Andaj edhe në aspekt në jashtën, nuk janë si dudë në koni besimtarë. I ka përmanë për e gafënë cilësit qyshdo kënë këta dhe. Kjo kategoria dytë, pa dyshim, nuk është si kose kategoria parë Po adhe këta ka në emlim Muna fika E ne kemë publikim që Filimisht Temi largë Kategorise parë sësë, Që ta shprejim besimit sinqeresht Me bindin e laun të bare këtala Pa dilema, pa hamendja Pa rezerva Dhe gjithashtu, në në tjetër Edhe këj besim që kemi në zematonat Tjetë besim e ndikim i cili realisht e përmirëson cilëndon në jap një edukat caktuar të besimit na mundson që takimi i sillën e durtë të besimtarit jetën e organizuar sipas uzimeve të fesë tonë e bindjeve tona andaj edhe kjo e dytë është e rëndësishme Të ndruar lazer në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas I dhujtar, ka pas mës besimtar Ka pas besimtar Sin qert, foqeshëm, stabil Shok të pejgamberit Për ka pas të dhe hipokrita Në afika Mas shumë të që e ka më problem Pejgamberit sa së dërë Kategoria me dëmshme, me rëzikshme Me destruktive E shështëris janë Më në afikat Andeja lau të varë këtala Ka full shumë për të në kuran Thash Në fillim të Kur'anit, surën Bekare, fillim disa ajete ku shënon ata. Një surë e tërë në Kur'an ka një surë Al-Munafiqun. Surë e cilet për munafiqët. Ku shënon. Më pas në surën Tawba, Allahu جل و علا me 10 ajete flet për ta ku shënon. Onë që një me vërtet ka mundsi me u njohë me këtë kadri në detaje. Dhe njohje e cilësive të munafikëve Nuk duhet të jetë për me i gjyku tjetë, lërga staj, e me e kënësru vetë vetën se one së që jam, kështu për tashtë esha kushka kanë këta. Jo, në nuk duhet me lipë kush janë, por në duhet me matë vetën të unë, a jem na që ta? A jem na, Allah në arrujtë, me këshybë, se mënafikët nuk jo mbojë, mënafika me e përshka këtë emri që kanë, në po, përshka këtë emri në finën fishtiku, e kushka ka të shtë asë përshka këtë prejardhjes, asë përshka këtë njërës, jo, përshka këtë cilësive saktuarë. Pandaj, se cënë e është, po thamë kusimishtë, se cënë e është kandidat potencial me kumën a fekë. Njëtë kush, e mund shmë është. Nëse në kotë për i gamberit, a i samë duke qinë ajnë mes të ju në ka pasës i, qëfarë të më nëmanë në kohën të onësatë. Dhe sara dhe e vërteta e mira besimtarët janë të organizuar më të fuqishëm ashtu atë për ta shfaqur. Sa më tepër, domthonë, dobësojnë muslimanët këtë matë për bën agresiv. Është është për façit, domthonë, ëh atë ndërsa me atë çfarë ralisht mendojnë për besimin dhe për besimtarët. Andaj për mënaqë Allahu te bara goda në Kur'an Fletë për ta njërës për këtë kategori Dere do të interesohemi për to të cilësitën e rrëzër Jo për gjikuar tjërët ta shpar Për ta ekspozu vetën të onë Ka shri të cilësitët për shikuar Mosval Në kone për e nga mërësam kanë qenë kokat e një fakut Kanë qenë njërës të një orë Doon me dëftyrësi Që e kanë shprej publikisht besimin Në të besojnë për jo Mohamed Ne jena me ty Jënë falën safë me ta Dërën zemër kam pasë më zë besim Si kam besu Kër kanajt dvell kanë qëfarë pejgamberi kër Këj orë më në marë për shtetit Kam fërë për Muhammedin sa zemë për shtetit A ku kanajt për ati Ja Resul Allah, Ja Resul Allah E pejgamberi rëzimi ka ditë ku qënë Nga se Allahu Gjellore ka shpalën me emna E ka ditë ku qënë e po skadron masa publike ndajtyn kurr. Asht uhet pyetyne po jo publikisht se mos më shka këtu trazir edhe paqartësinë shoqëri. E ktaam na tek koka vetë tyn, ha? Je kamsu pejgamberi sallallam një shukuti që ka qenë njëra si sekretari pejgamberit sallallam. I kandidos sekrete që si kandid kurkush. Kush ka qenë ky sahab i njëor? Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa Ka qenë, do më hondë, një lej sekretari Do sekrete Do gjira pak manë pshëfta Që nuk kanë bëjmë me dispozit dhe fezë Në fetë të nësë ka punë pshëfta Që vështi për të këtë që kjo punë është e mirë Për se ka të kërkune Jo, kjo është publikë, kjo është në kërkune qartë Po do qështi që kanë bëjmë me Me problemet e shëshiris Me emrat se këtuar i ka ditë Po dhe i feje Edhe dhe sa so, u dhe kësi Ka k Absolut është E omeri E omeri rrëdhjallat të halanu Kënë njëri dëvëtë Kënë njëri sinqert Kënë njëri që s'ka pas pik më dyshen Besimit nga se ka dëshmu Allah për iman në ti E ka pas dros shumë një fakun Kajtë njërët e dëvëtë shumë E ka dronë një fakun Qa po ditë njërët Njëri mund më prejkë Allah në në rujtë Se që rritë është punë më sheft E omeri ka pas dros shumë një fakur, Edhe i ka thonë hodhefës edhe se s'ka mëgjë të më me dëruofën Mas që u dekë për me nga meri sa o sëllëm Ka kalu një kohë E i ka hodhefës o oh, hodhefe A jam për për për tëjnë o në Shikoj dërët në merit A jam për tëjnë Ka thonë hodhefja Ti nuk je mësën vetë më përkërën për mësët e së të kallëzaj O meri s'ka vetë përkërën për më Po e ka ndru mësë që më në qatë lis Andaj, dyftërësi është smundi e keqit përfide Zotë Narut, njeri duhet me pasë shumë kujtetës pëjstajam Edhe gjithë të shëshni vunë nga kategoria e hipokretve, monafikeve Që shfa që ndryshe, dhe më hëndë e punojnë kejtë ndryshe Të regumë kështë këto po përbojnë mirë, a kejtë dikuj tjetërja përbojnë argatin Flasin për venin e tyjnë, flasin për trimnije, flasin për punët mire, flasin kështët, ama argat lëkën pastaj, hyzmetin, kujtja bojnë, armijgjve të venit, armijgjve të poplët, armijgjve të nderit, të familit, të moralit, e kështë të moral. Dhe e në kategoria rëzikshme. Ndjetë ashtë Allahut e varë, këtët ka folë për ta. Dhe i ka demasku Allahu Gjernë dhe Gjeralu, jo me emra, por i ka demasku me cilsit. Në ive në interesojnë cilësit, në ive emët nuk në interesojnë Allah umirët me individ, Allah umirët me njerëzë Në ive në interesojnë kosh, cilësia me pa Qush më rrujt Andaj, më në thash, akta këta kanë shumë cilësia Ndisa pen ty në të përmeni sët Po për disa në gjumon në ashme i shodha Përshka këtë s'ka kohë gjitha mi përmen Por du mi përmen nga më kuriosore më. E para të në rozër Nga cilësi që Allah i përmen të mënafikeve është Talja me besimtarët Në mëhon Namaz ju dukët hajgare Në gjinimi dhe të rrinë njëri unë gjithë ditën Që që bujnë të? Përsham, a kurin me besimtarët Fletë mirë për Ramazan Ama Me bumi dhe mundësia Talat të Ande Allahu thot në Kur'an, domthon: "O, kurrë ata që besuan, thanë: 'Ne besojmë.' Dhe kur qenë me şeytanët, thanë: 'Vërtet, ne jemi të shajqur.' Kur takohen besimtarët dhe nëna musliman, uinë besimtar, dora Kur'anin e mohkarnë. O, musliman, kur takohet me ata tjetër, jo më sa e gjalëm të bëpoj muslimanun." që kjo më nga feka të e po në në qysh që a një pesa o për interesi e shprefaq fejnë e ti e ka turp me e kalzu para tjerëve fejnë e ti jebë a në kurin me do tjerë po që fa muslimani ule ozbe sa jasë gjinej kuras a ma kur vjen të na këtu tani na më ndersë se na kalzën që i muslimane që, që është më latë që kjo që si e kjeqe a po Nje nuk duhet më pas turp nga besimi i tij, apo? Çka ka në besim diçka, çka ka në islam diçka që realisht të bën më pas mora për dikujt, a ka diçka? A konfinton diçka që të bën të ul kokën para dikujt? A ka? Absolutisht. Absolutisht. E shikoj të vazhdoz, zot. E ke pse këtë tharë, kjo është çështë që realisht Realisht, duhet më përmenë. Jo për nënqmim të kërkujt, e asë për mburje për vetë, jo, veç për një realitet. Gjdo dhëtë një shohim e dhe gjojim rastën nga më të ndryshme të njerëzve, të profilive të ndryshme të shushnis, veçanisht atyre shkencore që buonë musliman. Pëse buonë musliman, ta? Vese kam pon, këtë vidi qka qka së kam pon, kurkon. Pëndaj edhe na... Nuk kemi nevoj që me ul kukën me uthë, me kush për dikujt e më on, jam se unë si jam musliman. Olesh se moj fort fërë virën kapak, ashtu si sa për ta ditë i të tjerë që ç'shton atje. Kalzo me kënaqi, muslimani alhamdulillah. Vjen vot namazit, shtresa gjatë, fal namon pse çka morrë kë pun. Tofruot alkoolin e sepin, fal. Jo më thon diçka po më dha mëlçi se ksha piu Allahu. Jo se pija është haram. Pse mu tërpënuatëm? Pse me ullë kokën kashkit keqës, kashkit e dëmshëmës? Pse? A të e besimitarisht kënë arë, e dhe thotë, besoj. A kategoria muna fikave, koreme më musliman pahëm? Po, Bede majnë men, një vogri më konë bab gjykshen haqë pa të shuapën, të një matëme, bab gjykshen matëme. A ma kurimat atë të tjertë, hosë farë bab gjyksha e konë një fa plakës mërë ke veshë kërgjoheshtë, që shëtë i lunë fjall Inama nëhë në mustëhziun Të të në veç hajgara bëj, po që farbesime në Cilësia të tine është Kosh, bëjnë hajgara bëjn. Talën atë, adh. Allah në naruto Gjithashtu Nga cilësit e munafikeve Pa dushim, është <coughs> Edhe Hamendja Dhe onë nuk ju prinë Së kicëm e një vanë Nuk dihme këmë në konë, Allah dhëtë La ma ha u la, mu dheb dhe bine benja dhalik La ma ha u la, wa la ma ha u la Janë të hamendur, asë nuk janë me këta, asë nuk janë me, me këta Ce cëllë sistem që vjenë bonë me ta? Ce la partit bëhet e furt bëhet me ta? Ko shkajnë të zë bëhet me ta? Ma në më dikënë Rëjë në parimë të uonë, diçka kunë, ja ja kunë e mirë Ja që kjo është, njonë është e mirë A më le dhe me leviz dhe vazhduysh me mbasin interesit së dhe shonë dikën, apo në e së të e levdënë. Njeri, përshamull, me ndru me ndime t'ypë se ka më falni, këm nga busë se këm diqë të fakt, me argumente, në qëka të tërë shkjapën. A po, përshamull, une, këm fojt për dikën, këm menu që është është është bërë i mirë. E këm ke që kuptu, këm falit, lutë, nëse se këm diqë, këm Pse përrivdojmë bashkë që citojnë? Pse? E pëse bashkë kërë boqë që ta është që shtot, për të pëllqenë? Pse? Ti shka ka në këtu? Andaj, la maha u la, nuk janë, nuk janë të lidhur me parem, nuk janë të lidhur me bindje, po i leviz kush? I leviz interesi, i leviz sofra, katë livrit sofra ta, që të livritin Allah në rujtëm. Në këte endom shumë, këte endë këshi, me se këta shqitën të mashturon let, të manipulion let, me që ille vizh interesi, ille vizh sufra, kafshate e mishin, e Allah në rujt. Për këtë arsuja, Allah u Gjallu alë, e këtë demeskuar, e në ka përmënë së këtë janë të rëzikshmë, të janë të rëzikshmë, ndaj, kërë ukon kuhë e komunizmit të partë, ra komunizmi, a e që se më këni keqë, sen s'ka vujtë të tash, o mirë, një një kënda, është që ka pas Andaj pendimi është dreh hapon. Normal, mirë, po jo më u shi që gjithmonë e ke e ke marrësh këtë punë që kum keq, ai e konpei, basta. Kryesuarve që dikur i ke ngrit flamuj të huaj, Allahu na rujt, edhe ke punuar kotër popullit tan. Andaj të ndozar kaqë si të shumë do që Allah flet për ta. O meshkollar ko hazonit, un duhet të provoj me kaq. Allahu na rujt nga dyftësia. Dyftësia që prek besimin, prek veprat, prek fjalët ona. Allahu na vëdot i me sinqer, besnik Si duhet në raport më Allahun, po në raport më njëri tjetërin. A në dhe të të vërdojmë të shpalohës me dhe që si, si tjera të një fakut në të armën që të ruëm i për një fakut. Ta shprap, ju përgjykuar të tjera, por, por të ruatur vëtë vetën nga një, nga një një losje e kësaj kategori këtë një vili. Allah e shpërveht të në roftë, vë sallallam më në muhammed, vë në ali hi, vë sallam, vë sallam, vë sallam, vë sallam